Дієслово «носити» має в українській мові точно визначений зміст. «Ненагодований босе сорочку до зносу носить» Шевченко. Вживають його також у переносному значенні, в образних висловах, де мовиться про рух «дію». «Такий явивсь, де тебе носило так довго, Леся Українка». Кажуть і про коней, мене коні не раз носили, словник Грінченка. Або в розумінні підіймати, відповідно до російського слова вздимать. Кашель носив його груди, Франко. Але це дієслово в українській мові не пов'язують із речами нерухомими, які не можуть щось нести. Коли говориться про найменування вулиці чи якогось закладу, тоді вживають дієслова «зватись» або «мати назву». На нашому заводі, що зветься «Світлий шлях», вона одна працює на чотирьох станках – «Бойко». Ця вулиця має назву 1 травня – «З живих уст». Обезброїти – Розброїти, озброїти. За аналогією до книжного творення, дієслів із префіксом «обез» «обездолити», «обезкровити», обезсилити, «обезчестити», «пояти з природними», «знедолити», «знекровити», «збезчестити» змодельовано дієслово «обезброїти». Решта банди прийшла кордон, де її обеззброїли і інтернували. Але яка потреба в цьому паралельному слові, що за значенням нічим не відрізняється від дієслова роззброїти? Хіба недостатньо передає той самий зміст це дієслово, приміром, у фразах «Міліція нагнала басмачівок Зилсу, дев'ять чоловік роззброїла. Ле. Його роззброїла та непохитна впевненість, яка прозвучала в голосі бригадира Журахович. Із префіксом «о» є в українській мові дієслово «озброювати», що має протилежне значення. Могутні були новгородські бояри та купці, не один полк могли озброїти, та ще й зброя яка? Хижняк. Облюбувати і уподобати До паралельних дієслів з однаковим значенням належать дієслова облюбувати і уподобати. Він облюбував уже собі місце, щоб звідти все було видно, шиян. А я тобі заспіваю другої, коли це не вподобав, куліш. Не вподобав козак дівки пішов до вдовиці, Чубинський. Зрідко можна натрапити на дієслово «облюбувати» в українській класичній літературі, зате в сучасній воно явно переважає над дієсловом «уподобати» і навіть витискує його. Чи є потреба в такому паралелізмі, чи збагачується нашу мову? Певно ні. Бо, не маючи ніякої різниці між собою, такі паралельні слова стоять на заваді вточненню вислову. Тим більше, що в українських діалектах є близьке до дієслова «облюбувати», «облюбити», що має значення «полюбити», а не «вибрати те, що сподобалось». «Я собі облюбив тебе ще з молоду» – народні пісні із збірки Головацького. Одягати і надівати, узувати і обувати. Є слова одягати і надівати не зовсім тотожні, як то здається тим, хто каже «Одягни шапку», дід одяг окуляри. Одягати можна одежу, сорочку, спідницю, пальто, кожух тощо. Степан сідлає коня свого товариша, И жопа надегает.